«Панове хотіли ще чогось?» «Офіцер стояв перед нами так само високий, як я, худий, як чорт, типовий прусак, германська військова кісточка. Що ми могли йому сказати? Чим виправдати своє нахабне вторгнення?» «Ендшульдіге», – сказав я і ще раз повторюю, «Ендшульдіге». Німець теж пробачливо усміхнувся і сів біля свого столика, спокійно спостерігаючи за нашою незграбною евакуацією з його суверенної території. Коли я зачинив двері цієї першої обирація кімнати, щось мені, мов би, муляло, щось бентежило. Але Попов не давав часу на роздуми, він летів вперед, як гарматне ядро, він штовхав ногами наступні двері, фокусник за всяку ціну мав знайти в порожньому рукаві нормально, цілком здорову руку. В сусідній кімнаті було молоде подружжя, обоє біляві, уродливі і нещасні білоруси, вивезені на каторжні роботи. Тут познайомилися, одружилися після перемоги, тепер не знають, як добратися додому. «Ой, братки, ой, рідненькі, безпорадно заметушилася перед нами жінка, то припрошуючи сідати, то намагаючись на чимось почастувати, знов кидуючись то до нас – то до свого розгубленого, як і сама чоловіка в радісній роздривоженості і переповнені несподіваним щастям. Та не вже ж додому? Та не вже ж правда? За болотом стужилася, спробував за легенькою насмішкою над дружиною приховати й власну радість молодий білорус. Ви що, не чули хіба, що вже сотні тисяч відправлено звідси додому, здивувався я. Три місяці з Брюка йдуть ешелони, 70 кілометрів звідси. І не чули? «Гай не чули ж!» – притиснула до груди руки жінка. «Нічого не чули. Наші сусіди кажуть нам, нікому ми не потрібні, ніхто не жде. Одна путь на Гамбург, а там американський пароплав забере і повезе за океан. Вже нам і квитки привезли?» «Хто вам привіз квитки?» Сусіди по бараку, а в тихон трьох кімнатах вони всі з Прибалтики, добрі люди, а кажуть, що ми нікому не потрібні, про нас забули. Товариш Сталін ні про кого не забув, твердо промовив я. Збирайтеся, поїдете з нами. Наші хлопці допоможуть вам повантажитися, а ми зазирнемо до ваших сусідів. Перші двері по коридору навпроти відчинилися від легкого доторку руки Попова. Враження було таке, ніби їх щойно ледь прихилили, підслуховували чи визирали в коридор. Ми увійшли без особливих церемоній, бо після почутого від білорусів про квитки на американський пароплав треба було діяти швидко і без вагань. Прибалтика з 40-го року стала радянською, всі її мешканці – радянські громадяни, а я – офіцер по збиранню радянських громадян з усіма відповідними наслідками». Попов рвався до кімнати ще з більшою агресивністю, ніж я. Він опинився поперед мене, та чомусь вийшло так, що його ніби і не помічено. На мене ж, мов молода тигриця, налетіла чорноока, високогруда дівчина і, зневажливо, кривлячи повногубий рот, обурилася. Як? Не питаючи вриватися до чужого помешкання? Де ж офіцерська гречність? І це радянський офіцер? «Славний переможець?» Попова вона відверто зневажала, а йшла на мене. До того ж дівчина говорила польською мовою. За столом посеред кімнати сиділи, мабуть, батьки високогрудої дівчини. Схожа на неї вродлива чорнява жінка і лисий чоловік з інтелігентним обличчям, схожий чи то не інженера, чи не вчителя. Принаймні таким він мені видався». Я щось промимрив на своє виправдання, хоч як тут виправдисься. Жінка від столу і собі додала щось осудливе на нашу адресу і так само польською мовою. Мабуть, ми з Боповим або ж не так зрозуміли білорусів, або ж справді не туди вскочили з опалу. «Пробачте», – сказав я, – «нам сказали, що тут громадяни з наших прибалтійських республік, тому ми… «На щастя, Польща ще не є вашою так званою республікою, – горда заявила дівчина, – і ми не дозволимо хамського поводження. Зосю, – осудливо промовив чоловік от столу, – не можна бути такою нечемною з паном офіцером. Хіба справжні офіцери так поводяться? – пирхнула Зося.